of mental a cara B da música na cara B da radio Saudos desde a edición número 95 de Of Mental, a da música na da radio. Estamos en Radio Flispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Radio Piratona de Vigo e Radio Redondela. Tamén na rede desde o noso blogue ofmental.blogspot.com e desde calquera outro sitio de internet desde donde podas pinchar ese reproductor e escoitarnos. Edición número 95 de Off Mental que abrimos use con un personaxe realmente impresionante desde o punto de vista humano pero tamén musical desde o punto de vista artístico polo tanto que non é outro que Luis Thomas Harding popularmente coñecido, como Moondog de Moondog dedicado a Charlie Parker o saxofonista historia do jazz un dos grandes des estilos unto a Louis Armstrong Duke Ellington John Coltrane o Miles Davis que dignificou que puso o saxo alto no alto da música e así adicou este tema a Charlie Parker a Bert Moondog o perso nasa que está adicado óse a edición número 95 de Ove Mental a Carave da Música na Carave da radio. Louis Thomas Harding, máis conhecido como Amundog, nace un 26 de maio do ano 1916 e falece un 8 de setembro do ano 1999. Foi un músico estadounidense, compositor, poeta e inventor de varios instrumentos musicais. Cego, dende os 16 de anos, desde finais dos anos 40 até 1972, ano no que deisou a cidade, podía ser atopado na Sexta Avenida de Nova York vestindo túnica e xelmo do estilo vikingo, ás veces tocando ou vendendo música, pero a maior parte do tempo de pé e en silencio. Era ampliamente coñecido como o vikingo da Sexta Avenida, por milleiros de viaxantes e residentes que non eran conscientes da carreira musical deste personaxe cego, como decimos, desde os 16 anos. Moondock decidiu apartarse da sociedade vivindo voluntariamente nas rúas de Nova York durante 20 dos 30 anos que pasou nesta cidade. Vestía exclusivamente roupa que confeccionaba el mesmo, baseándose na súa propia interpretación do deus nórdico Odín polo que foi coñecido durante anos como o vikingo da sexta avenida. Foi un dos máis célebres músicos na rúa de Nova York. Non embargantes a súa música, a súa creatividade, non foi apreciada polo público ate os últimos anos da súa vida. Sa decimos que falleceu no ano 1999 na cidade de Mainsta, Alemanha, aos 83 anos, logo pois, de deixar algúns anos antes, nova yorque. Isto que oubíamos era Birch Lament, do traballo Sax Pax for a Sax, donde o propio Moondog se encargaba da interpretación de certos instrumentos, por exemplo, neste, nesta peza estaba na, na percusión, acompañado, por suposto, por outros músicos da denominada The London Saxophonic. Nacido en Kansas, Mundo comezou a xogar con un xoguete de cartón que facías veces de percusión cando tiña cinco anos. A súa familia trasladouse a Wyoming. Asistiu á escola nun par de pequenas vilas. Nun momento dado, o seu pai levouno a unha cerimonia de indios nativos americanos onde no regazo do xefe da tribu tocou un tan, -tan feito de pel de búfalo. Na súa subentude, Harden tocou a batería para bandas da escola secundaria de Harrey, Missouri, antes de perder a vista nun accidente de granxa como consecuencia dunha explosión de dinamita aos 17 anos. Despois de aprender os principios da música en varias escolas para xóvenes, entrenou habilidades de ouvido e composición, estudando especificamente en escolas para cegos. Logo se trasladou a Batesville, Arkansas, onde viviu até 1942, cando recibiu unha beca para estudar en Memphis, Tennessee. Aínda que a maior parte da súa formación musical foi autodidata e do ouvido, aprendeu algo da teoría da música ao través de libros en braile, que el podía ler coma invidente. En 1943, Mundogh trasladouse a Nova York, onde profundou na música clásica, con xeños como Leonard Bernstein e Arturo Toscanini, así como no jazz, outra vez de legendarios intérpretes compositores, caso de Charlie Parker, Bert, o que adicou precisamente a peza que ouviamos ao principio de programa, o Bird's Lament. E tamén outros compositores como Benny Goodman, cuso ritmos, certamente composicións sen moitos os casos humorísticas e optimistas, influirían no posterior traballo compositivo de Mundog, un dos seus primeiros postos de músico ambulante na rúa, foi preto da famosa Rúa 52, na liña co coñecido Club Nocturno, o Cael que fixo que coñecera moitos músicos e afeccionados ao jazz que xa chegaban ao citado clube. Xa en 1947, Mundog tiña adotado ese sobrenome, unha homenaxe a un can que ouveaba a lúa como a ningún. Desde finais de 1940 até 1972, Bundor viviu como músico na rúa e poeta na cidade de Nova York, tocando no centro de Manhattan, onde finalmente se instalou na esquina da rúa 54 a 53 na sexta avenida, en Manhattan. Ele non tiña fogar. Non embargantes, de maneira puntual, chegou a ter un apartamento en Manhattan e viviu nun albergue en Cándor, Nova York, o que se trasladou en 1972. Sobrevivía parcialmente mediante a venda de copias dos seus poemas e a súa filosofía musical. Ademais da súa música e a poesía, era coñecido polo seu peculiar manto de vikingo, que o caracterizaba. Xunto á súa barba e pelo longo, sumou a súa indumentaria un casco con corno ou sú estilo viking para evitar as comparacións ocasionais do seu aspecto co de Cristo ou un monxe. Mundog rexeitara o cristianismo na súa adolescencia e non desesaba desas comparacións. Desenvolveu un interés permanente na mitoloxía nórdica e mantivo un altar a Thor na súa casa de campo en Cándor. Thor era un dos deusos nórdicos máis coñecidos, o máis forte de todos eles. Protesía a súbentude, ao raio, ao lume e a arquitectura. 1949 viaxa a Idaho a visitar a tribo dos pés Negros, descubrindo as súas danzas, percusión e frauta. Foi un retorno a aquelas músicas nativas americanas que descubrira por vez primeira cando era neno damando o seu pai. Foi esta música nativa, xunto co jazz contemporáneo e clásico, mesturado co son ambiente do seu entorno habitual, tráfico de cidade, bebés chorando, o mar a base da creación da música de Mundog. En 1954 gaña un caso no Tribunal Supremo do Estado de Nova York contra o disc Alan Fritz. Alan Fritz tiña bautizado o seu programa da radio como O Mundog Rock and Roll Matín, usando a Sinfonía de Mundog como a súa atarseta de presentación. Mundog creía que non habería gañado o caso de non ser pola xuda de músicos como Benny Goodman e Arturo Toscanini, que testificaron o suizo dicindo que Mundog era un compositor suficientemente coñecido. O disjockey Alan Fritz tivo que disculparse e deixar de usar o apodo de Mundog en antena, sobre a base de que Harding era coñecido por ese nome moito antes de que o DJ Fritz comenzase a usalo na radio. Xunto a súa paixón pola cultura nórdica, Mundog tiña unha visión idealizada da Alemaña, a Terra Santa do Río Santo, o Rhin, onde se instalou en 1974. Co tempo, unha soben estudante alemá chamada Ilona Sommer asudou a Mundog creando un holding especial para os seus esforzos artísticos e acollendo xunto a súa familia. Foi por vez primeira en Ua Erkensbeek e máis tarde en Mainsta, Westfalia. Mundog viviu con esta familia, a familia de Ilona Sommer, acollido durante longo período en Mainsta. Durante ese tempo, Mundog creou centros de composicións que foron transferidas de braille a partituras pola propia Ilona Sommer. Mundog pasou así o resto da súa vida na Alemaña. 8 de setembro de 1999 morre nesa cidade alemá, Mainsta, dunha insuficiencia cardíaca. Está enterrado no cemiterio central de Mainsta, A súa tumba foi deseñada polo artista Ernst Fudge, e representa unha escultura co seu rostro. Antes da súa morte, Mundor volveu visitar América brevemente en 1989 para unha homenaxe na que Philip Glass implicou a Filarmónica da Cámara de Brooklyn no Festival de Nova Música Americana de Brooklyn, estimulando de novo un interés pola música e figura de Mundor. Mundor Gravou moitos álbunes e percorreu tanto os Estados Unidos como países da Europa, Franza, Alemaña e Suecia. A música de Mundog inspirouse nos sons da rúa e incluso a sirea de néboa para o transporte marítimo, cando a néboa é tan densa que os sinais dos faros están oscurecidos. A súa música caracterízase polo seu ritmo veloz en tempos que non son ordinarios, o que se coñece coma Snake Time. O propio Mundog dicía «non vou morrer de catro por catro». Moitas das súas obras foron compostas como contrapunto, chegando a perfeccionar esta técnica de composición onde as líneas musicais soan moi diferentes e se, se moven independentemente unhas de outras, pero soan armoniosas cando se tocan simultáneamente. soient en jeu la délivrance sont en jeu la délivrance sont en jeu la 富士の山よ私を連れ去っておくれあの人 Soko ni watashi mo tatazumi yorokonde mionageyo Fuji no yamayo Ofmental Paisaxes sonoras sen fronteiras Mosu kono mizuumi de watashi ga shinda to ano hito ga kiita nara na daro Fuji no yamayo この人生をこうして捧げてしまうまであの人を知らないままに生きていた富士の山よ。富士の山よ私が死んでしまったらこの世界に伝えておくれ愛は I-n-o-chi-yori fuji no yama e Yeah O traballo de Mundo foi defendido na década dos 40 por Artur Raczynski, o director da Filarmónica de Nova York. Na década dos 50, publicouse parte da súa obra en vinilos formato 45 e 78 revolucións por minuto, así como varios discos nunha serie de notables do jazz, incluíndo un rexistro inusual de contos e cancións para nenos con Julie Anders e Martin Green en 1957 chamado Cantos de Senso e Sencenso, diga outra vez. Nos seguintes 10 anos non hai novas grabacións de Mundog, ate que o produtor James William Gercio levouno ao estudio para gravar un álbum completo para Columbia Records en 1969. Un segundo disco contou coa colaboración dunha das fillas de Mundog. O álbum non acaparou a atención como si o fixo o primeiro. Os dous discos publicados por CBS foron relanzados xa en 1989 en disco compacto. A maior parte das obras de Mundog foron publicadas na Alemanha por Managarm Verlag. Según as últimas vontades de Mundog, a súa ardanza foi para Ilona Sommer, a soben que o acollera coa súa familia na Alemaña. Ilona Sommer morreu no ano 2011. Esta, a súa vez, no seu testamento, nomeou o abogado alemán Alexander Duve, executor dos bens, dela e por suposto tamén os dereitos de autor das obras de Mundock. Mundoch foi tamén inventor de varios instrumentos musicais, incluindo unha pequena harpa de forma triangular coñecida como a O-O. A outro chamoulle o O-Jatsu. E a un instrumento de corda triangular percutida, con un arco chamoulle Haas. Mas pode que a súa creación máis coñecida sexa a trimba, un instrumento de percusión triangular que o compositor inventou a fines dos anos 40. A trimba orixinal de Mundoch Todavía é percutida hoxe en día polo seu amigo Stefan Lakatos, un percusionista sueco a quien Mundog tamén explicou os métodos para a construcción deste particular instrumento. A música de Moondock, composta entre a década de 1940 e 50, foi dunha grande influencia para moitos compositores minimalistas. Philip Glass escribiu que él e Steve Rake tomaron o traballo de Moondock moi en serio e que o apreciaron moito máis que o aprendido na prestixiosa Juilliard School. En xullo do ano 1956, o compositor e músico británico de jazz Kenny Graham grabou coa súa banda o álbum Mundog and Suncut Sweets. Entre os músicos había artistas notáveis como Stan Trenchy e Phil Schemen. O selo H&B publicou o disco en vinilo orixinal en 1957 e Tronco Records reeditou non disco compacto no ano 2010. Mundog inspirou a grandes estrelas da música de todos os xéneros, que fascinados pola súa figura e música, xadicaron temas nos seus álbumes. Así aconteceu con Pentangle, Jimmy McGriff, Mark Bolland, Prifab Sprout, Janis Joplin ou Daniel Lanois. I know your sound Sweet bottle Looking for a place in the world I used to have a place in the world Documentario sobre a vida de Mundog Luis Thomas Harding está en producción para o ano no que se grava este programa, este Of Mental 2017. da música na cara da radio. E hasta aquí esta edición especial dedicada a Luis Thomas Harding, decir, Mundog, cousa vida explicamos aquí pois pues, daquela maneira, por supuesto acudindo ás fontes de internet máis eh, fiábeis, máis completas en a páxina eh, www.mundogescorner.de. Mundogescorner todo xunto.de Aí hai moitísima información moi do habitual en alemán Que nos aquí traducimos na medida das nosas posibilidades A lingua habitual deste de programa Que como sabedes é a lingua galega Para non rachar o ritmo do programa Non incluímos na locución os títulos das pezas Pero si sí a topar ben ordenadas non noso blogue, así que vos remitimos aí a entrada de Of Mental número 95, dedicada a Mundog, para eh, saber que foi exactamente o que sonou, nun, nun chisco diremos ese blog e desde esta edición número 95 de Of Mental nos despedimos por ose, na realización técnica selección musical e comentarios, estivo como sempre o pequeno monstruo xa Sa sabedes que todos os programas están en offmental punto blogspot .com. .com. Ata semana que vén, saúde.